Gaurtik aurrera Naforroan sartu edo ateratzea baldintzatua egongo da. Soilik lanerako, unibertsitatera joateko, familia zaintzeko eta ezinbestekoak diren gauzetarako joan etorriak baimenduak egongo dira. Aitor Elespuru berako alkatearen esanetan informazio eskaza jaso dute. Hartu ditugu Txipenez, ez genuen espero, ibar dinen e, ostatuak eta jateitzak ere txigimarko dira, eta bendak mantenduko dira. Eta oda, oda, kolpean dira eta gauk ere, txipenez, eta zer bere bai, zer eh? eta, eta tristeo genoski. Nafarroa eta Ipar Euskal Herriaren arteko mugak irekiak mantenduko dira. Aldiz mugetako pasabideetan, Nafarroko lurren moan diren jatetxe eta oztatuak itxiak egongo dira. Felipe Saragueta, Ibardingo benten elkarteko idazkaria. Horrek soartzen du, zidurra bitazen hamdia. Zidurra bitazenak du, ar, e, arduratzia. Eta arduratzen da empresaria, arduratzen da langilea, ordurako zere bai, ere langilea eta lanpostua e koloka. Orduan, eh azkenego neurrte etzen ziur, hor zen da hori, arrantzala, ziurgabetasuna arauak azkenego momentuan eta almuduan ateratzen dielakoz eta eta ziurgabetasuna gero datorre rei bai ta irapenaren inguru emanhau eh? egurura baino. Bestalde dendak eta ekitaldi kultural zein kirol ikuskizunak gaueko bederatzietan itxiko dira. Espazio publikoetan berriz ezingo dira sei pertsona baino gehilo elkartu.